Първите три лекции се казват важни неща и три идеи за размишление. Първата – красотата на болестта. Втората – библейски стих. Твоето слово е светилник. И третата – за съдбата. Следваща лекция на 1 октомври. Започвам с първата лекция – важни неща. Кариерата в света е иллюзорен метод за спасяване от робството. Голямата кариера в света е голям провал. Това е отделяне от пътя на себепознанието и на истината. Всички цивилизации загиват с грохот поради отказа от истината и себепознанието. Черните дупки във Вселената са голямо благо. Те очистват космичната енергия, с която слънцата не могат да се справят. Нечистата космична енергия, с която слънцата не могат да смогнат да се изправят. Тези черни дупки са живи, потайни благодетели. Цивилизациите и народите погиват поради неразбиране на Бога Искритата, истинска, същенна история. Човешката кариера, чист път към смъртта. Мъдрият човек никога не върви по пътя на човешката история, а по пътя на себепознанието. Себепознанието е контрол, овладяване на енергията на безсмъртието т.е. на свободата. Мадрецът не е в народа. Той живее включено в потокът на Бога. Системата на света всякога ще увеличава хаоса. Такава е нейната природа. Всякога ще увеличава хаоса. Системата на света е система на ума и система на змията. Емоцията. Околната наука казва: Емоцията е падение. Тя е метод на енергийно изтощение. Тя не трябва да се бърка с чистата духовна радост. Тайният механизъм на пречистването на енергията е абсолютно необходим, защото иначе във Вселената и човека. Ще се натрупа много хаотична енергия, а тя става неуправляема и разрушителна. Науката, науката е странен механизъм на смъртта. Тя изследва слънчевите лъчи, например, тя изследва слънчевите лъчи, следи посоката им, докато мъдрия живее като слънчев лъч. Механизмът, който движи развитието на човека, е отсъствието на емоция. Това означава отсъствие на включване в системата на света. Емоцията е отсъствие на включване в системата на социалните събития. Тук си непревързан. Нямаш емоционален капан, обвързаност. Но това не означава равнодушие. а осъзнато умение да управляваш емоциите си и себе си. Тук става въпрос за висша самоорганизация, която е пътят към себепознанието. Значи човек сам трябва да се изработи дисциплина и висша самоорганизация, която е пътят към себепознанието. Свободният човек не може да бъде уловен от социални емоции и събития. От никаква политика. Социалната емоция е капан. Улавене, канализиране в системата на света. Тоест, системата на ума. А това е пътя на постепенния провал. Да бъдеш увлечен в социалната емоция означава да не ти остане енергия за развитие. Дори и е енергия за здраве. И никаква енергия за чистия път към себепознанието и истината. Социалното е капан за улавяне на енергията на развитието. Тази емоция означава приключване на развитието. Сещам се, какво ми каза една София, бивша пиарка на Бойко Борисов, няма значение, идва на лекциите, много приятна жена, занимавала се с кабала, бойни изкуства, понеже върти голям бизнес, големи неща, много хора управлява, каза, оплаших се от лекция. Кажи ми нещо спокойно и така нататък, смисъл, защото тя разбира, че това е голяма отговорност да управляваш хора и особено, когато не може да управляваш себе си. Знай, че разбра, че има големи последствия, каквото трябва и казах. Но искам да кажа, че истинското развитие почва от та самоорганизация и изключително предан път. До година, когато ще говорим за Миямото Мусаши, той казва, който иска да постигне дълбоката цел на живота, изисква се само едно нещо. Жестока преданност. Не просто преданност. Жестока преданност по този път. Дори обяснява как най-големия му враг, самотата, голямата космическа самота, влизането в безкрая, как го е победил. Каза, благодарение на жестоката преданост, преодолях тази самота. Но който има покнатини в предаността, тя го улавя. Така. Значи, социалната емоция означава приключване на развитието ти вече си жертва на паднала опаразитена енергия. Говорили сме за паразитите. Паднала опаразитена енергия. Тя е много силна, защото тече още от Лемурия и Атлантида. Във Бог няма свят нито политика, нито някакъв хаос. Така, това беше първата лекция.